10. 2110 рік. Бункер 1. Трой грав у пасьянс, поки бункер 12 руйнувався. У цій грі було щось, що приносило йому блаженне заспокоєння. Повторення затримувало хвилі депресії навіть краще, ніж таблетки. Відсутність необхідних навичок виходила за межі відволікання і переходила в сферу повної бездумності. Правда полягала в тому, що гравець вигравав або програвав у той самий момент, коли комп'ютер тасував колоду. Решта була просто процесом з'ясування цього. Для комп'ютерної гри це було абсурдно низькотехнологічно. Замість карт була лише сітка з літерами та цифрами з зірочкою, амперсандом, відсотком або знаком плюс для позначення масті. Троє турбувало, що він не знав, який символ позначав черви, трефи чи бувни. Хоча це було довільно, хоча це не мало значення. Його дратувало, що він не знав. Він натрапив на цю гру випадково, перебираючи деякі папки. Йому знадобилося трохи проекспериментувати, щоб навчитися перевертати колоду за допомогою пробілу і розміщувати карти за допомогою клавіш зі стрілками. Але у нього було достатньо часу, щоб розібратися з такими речами. Окрім зустрічі з керівниками відділів, перегляду нотаток Мерімана і оновлення своїх знань про регламент, у нього був лише час. Час, щоб звалитися в туалеті свого кабінету і плакати, поки соплі не потечуть по підборідді. Час, щоб сидіти під гарячим душем і тремтіти, час, щоб ховати таблетки в щоці і прибергти їх на той випадок, коли біль стане нестерпним. Час, щоб гадати, чому ліки не діють так, як раніше, навіть коли він самостійно подвоїв дозу. Можливо, саме завдяки своїй здатності знеболювати, гра і існувала. Саме тому хтось доклав зусиль, щоб її створити. І саме тому наступні керівники тримали її в таємниці. Він бачив це на обличчі Мерімана під час поїздки ліфтом наприкінці своєї зміни. Хімічні речовини лише знімали найсильніший біль, той невизначений біль. Але менші рани знову давалися в знаки. Напади раптової печалі мали звідкись братися. Останні кілька карток склалися на свої місця, поки його розум блукав. Комп'ютер перемішав карти для перемоги, і трой отримав всю заслугу за її підтвердження. На екрані великими літерами спалахнуло. Гарна робота. Було дивно приємно почути це від саморобної гри, почути, що він зробив гарну роботу. Було відчуття завершеності, відчуття, що він зробив щось за день. Він залишив повідомлення блимати і оглянув кабінет у пошуках чогось іншого, чим можна було б зайнятися. Треба було внести поправки в регламент, написати оголошення для керівників інших бункерів, і він мав переконатися, що лексика в цих меморандумах відповідає постійно мінливим стандартам. Він сам помилявся, часто називаючи їх бункерами замість сховищ. Це було важко для тих, хто жив у часи спадщини. Старий словник, спосіб бачити світ, зберігався попри ліки. Він заздрив чоловікам і жінкам в інших бункерах тим, що народився і помре у своїх маленьких світах, хто закохуватиметься і розлучатиметься, хто зберігатиме свої образи в пам'яті, відчуватиме їх, вчиться на них, змінюватися з ними. Він заздрив цим людям навіть більше, ніж жінкам із свого бункера, які залишалися у своїх рятувальних човнах для тривалого сну. У його відчинені двері постукали. Трой підвів погляд і побачив, що Рендал, який працював у психіатричному кабінеті на іншому кінці коридору, стояв у дверях. Трой однією рукою запросив його увійти, а іншою згорнув гру. Він нервово перебирав копію регламенту на своєму столі, намагаючись виглядати зайнятим. «Я приніс той звіт про переконання, який ти просив», – Рендал помахав папкою. «О, добре, добре», – взяв папку. «Завжди ці папки». Він згадав про дві групи, які побудували це місце – політиків і лікарів. Обидві застрягли в минулій епосі, в часи паперової роботи. Або, можливо, жодна з груп не довіряла даним, які не можна було б подрібнити або спалити. Керівник бункеру 6 вибрав і опрацював нового замінювача. Він хоче призначити зустріч із тобою, щоб офіційно провести вступну церемонію. О, гаразд. Троє перегорнув папку і побачив надруковані стенограми з комунікаційної кімнати про кожен з бункерів. Він з нетерпінням чекав на чергову вступну церемонію. Будь-яке завдання, яке він вже виконував раніше, наповнювало його меншим страхом. Крім того, звіт про населення бункеру 32 трохи турбує. Рендал підійшов до столу Троє, облизнув великий палець і почав перебирати звіти. Трой поглянув на монітор, щоб переконатися, що він згорнув гру. Вони швидко наближаються до максимальної кількості. Доктор Гейнс вважає, що це може бути неякісна партія імплантів для контролю народжуваності. Керівник бункеру 32 – Бігерс. Ось воно. Рендел дістав звіт. Він це заперечує. Каже, що жодна жінка з активним імплантом не завагітніла. Він вважає, що лотерею підтасовують або що щось не так з нашими комп'ютерами. Трой взяв звіт і переглянув його. Бункер 32 перетнув позначку в 9 тисяч мешканців, а середній вік впав до 20 років. «Давайте домовимося про дзвінок зранку. Я не вірю, що лотерею підтасовують. Вони навіть не повинні проводити лотерею, правда ж? Поки в них не буде більше місця». «Я так і сказав. І всі облікові записи населення кожного бункера ведуться з одного комп'ютера». Трой намагався, щоб це не звучало як питання, але це було питання. Він не міг пригадати. «Так», – підтвердив Рендалл. А це означає, що нас обманюють. Адже таке не відбувається за одну ніч, правда? Бігерс мав передбачити це. А значить, він знав про це раніше, тож він або є співучасником, або втратив контроль над ситуацією. Саме так. Раз. Що ми знаємо про заступника Бігерса? Його тінь? Рендал завагався. Мені доведеться дістати той файл, але я знаю, що він працює там уже деякий час. Він був там ще до того, як ми почали нашу зміну. Добре, я поговорю з ним завтра на одинці. «Ти вважаєш, що нам слід замінити, Бігерце? Трой похмуро кивнув. Порядок був чітким щодо проблем, які не піддавалися поясненню. «Почни з верхівки. Припусти, що пояснення – це брехня». Через правила він і Рендал говорили про людину, яку усунули з посади, наче вона була зламаною машиною. «Гаразд, і ще одне!» Гуркіт-Чобіт у коридорі перервав його думки. Рендал і Трой підвели голови, коли Сол увірвався до кабінету з очима розширеними від страху. «Панове!» «Сол, що сталося?» Офіцер зв'язку виглядав так, ніби побачив тисячу привидів. «Ви потрібні в комунікаційній кімнаті, сер! Негайно!» Трой відсунувся від свого столу. Рендел був прямо за ним. «Що таке?» – запитав трой. Сол поспішив коридором. «Це бункер 12, сер!» Троє пробігли повз чоловіка на драбині, який змінював довгу лампочку, що потьмяніла, а велика прямокутна пластикова кришка над ним висіла відкритою, наче двері до небес Троє важко дихав, намагаючись не відставати. Що з бункером 12? видихнув він. Соло зернувся через плече, його обличчя було спотворене від занепокоєння. Я думаю, ми його втрачаємо, сер. Що, зв'язок? Ви не можете з ним зв'язатися? Ні, втрачаємо його, сер. Бункер! Весь цей клятий бункер!